informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. 1 de maio alternativo en Ferrol. As marchas da dignidade e o sindicato de oficios varios da CNT convocan en conxunto unha manifestación en Ferrol o vindeiro 1 de maio a 6 da tarde, con saída do Cantón de Ferrol. Ao igual que noutros puntos do Estado español, as marchas da dignidade suman forzas ao sindicalismo alternativo co obxecto de crear as condicións para unha movilización de carácter estatal e xeral, unha folga laboral, social e de consumo para o vindeiro 22 de outubro de 2015. Con esta movilización tentarán denunciar un cambio de modelo social que actualmente condea a maioría da poboazón a vivir na precariedade e na falta total de expectativas. En diversas cidades do Estado español son unha decena as organizacións que convocan esta movilización xunto a todos os colectivos sociais e organizacións que conforman as marchas da dignidade vai solema polo reparto dos traballos e a riqueza camiñando cara a folga xeral. Sen esquecer, a principal consigna da loita das marchas dende o 22 de marzo de 2014. Pan, traballo, teito e dignidade. Segundo a organización, para que toda pobazón síntase convocada e partícipe da futura folga xeral do vindeiro 22 de outubro de 2015, esta debe plantexarse da forma máis imaginativa posible para tratar de recoller a realidade social que está a mudar. Por iso, queren involucrar a toda a sociedade dende xa. A cita para participar no 1 de maio Alternativo en Ferrol é o Venres 1 de maio ás 6 da tarde, con saída do Cantón. Na nosa cidade organizan as marchas da dignidade de Ferrolterra e o Sindicato de Oficios Varios da CNT. Porque queremos pan, son máis de 460.000 as persoas que viven por debaixo do límite da pobreza na Galiza e a pobreza infantil sitúase en niveis superiores a 22%. E mentras, pouco a pouco, nos vamos enterando de que o outro lado da fame está a corrupción e o enriquecemento ilícito de non poucos. Porque queremos traballo, ter mans para traballar, ter unha carrera terminada, dispor da túa capacidade, tanto manual como intelectual, e non encontrar un emprego digno e humillante. Un paro masivo do 22,3% na Galiza, chegando ao 48 48,4% en tamo cidade. A patronala aproveitase deste drama para avisar os soldos e as condicións laborais, porque queremos teito. No de rradeiro ano, os tesatisfazamentos me daron na Galiza, especialmente na zona de Pontevedra, con 272 familias que foron expulsadas das súas casas por non teren a capacidade de facer fronte á súa hipoteca. Non hai nada máis inumano que desanonxar unha familia do seu fogar. Por iso, desde as marchas da dignidade, chamamos a clase traballadora, as clases populares e a estudantado a participar na toma do Obradoiro en Compostela o 29 de novembro, as 12 da mañan. Unha movilización unitaria masiva contra o pago da débeda, polo emprego digno, polos delitos sociais, polas libertades democráticas, contra os recortes e a represión e a corrupción, pola renda básica, por unha sociedade de mulleres e homens libres... Unha movilización contra un réxime e unhos gobernos que nos agreden e non nos representan. Unha movilización camiña conquista das nosas vidas. Compañeiras e compañeros, amigos e amigas, galegas e galegos, a pan traballo e teito, o pogo ten dereito. a cita para participar no 1 de maio alternativo en Ferrol e o vendres 1 de maio ás 6 da tarde, con saída do Cantón. Na nosa cidade organizan as marchas da dignidade de Ferrol Terra e o Sindicato de Oficios Varios da CNT. Informou o pequeno monstro para libre e comunitaria de Ferrol.